Ібрагім тепер міг вважати себе одним з найбагатших людей високої порти. І залюбки вкладав і свої кошти в готування до великого походу, сподіваючись, коли й на ненегайні прибутки, як звикли робити в скандерчі і гріті, то вже на зміцнення султанової прихильності напевне. Тож, коли тесали дерево, плели канати, ткали полотно для вітрил, кували якорі, виливали гармати, робили порох, в'ялили м'ясо, напинали бойові барабани, шили зелені й червоні прапори, то робили все те не тільки за кошти, видані султанської скарбниці Ведікуле, а й за кошти Ібрагіма Паші. Був тепер біля султана щодня. Належали йому не самі дні, а часто й ночі. Здається, пристрасть Сулеймана до Роксоланки Минала. Ібрагім здобував чергову перемогу, а це було варто навіть острова, усіх островів його рідного моря. Несподівано на дивані виступив проти походу народу великий візир Пірі Мехмед Паша. Вже й під Белградом він часто хворів і усувався від обов'язків Сираскера, так що султан мимоволі вимушений був покладатися. То на другого візира мустафу Пашу Чобана, то на таких славних своїх бегів, як Ахмед Паша або Балібек. Тепер старий Ахмед не тільки сам відмовлявся йти на родос, а ще й не радив цього робити султанові. Всі ждали тяжкого гніву султанського. Але Сулейман був милостивий, він навіть лишив Мехмеда Пашу великим візиром і назвав його своїм намісником у Стамбулі на час своєї відсутності. А сираскером поставив Мустафу Пашу. Візиром того зробив ще за селіма не хто інший, як Пірі Мехмед. Веселий, вродливий босняк, який до всього легко призвичаювався, за що й прозваний був Чобаном, Мустафа був простим капіджі у пірі Махмеда Потім став Капіджі Башею І так припав до серця великому візирові Що той наважився запропонувати Султанові Селіму зробити його візиром Селім відповів Ще я не здурів Щоб такого бевзя Робити візиром Та коли хочеш мати в дивані ще й дурно сміха То бери В єгипетському поході Мустафа Паша виказав чудеса хоробрости Після повернення до Стамбула вибудував розкішний дім над морем, де часто приймав венеціанського баїла Марко Мініо, Луїджі Гріті і самого Ібрагіма. Поводився незалежно не тільки через своє багатство, а також і тому, що знав, як любить його новий султан. Бо під Білградом Сулейман показав, що найвище ставить воїнів божевільної дикої хоробрості. А чобан був саме таким. Призначивши мустафу пашу сираскером, сулейман віддав йому дружиною свою сестру Хафізу, вдовицю подвірському Капіджі Баші, убитому султаном Селімом. Для сорокарічного паші отримати в свій гарем жінку, яку вже хтось мав у постелі, було б. Радістю не вельми й великою, коли б ця жона не була султанською сестрою і коли б не дав її сам султан. Але впускаючи безрідного босняка в султанську родину, Сулейман давав знати, що сера скерство для Мустафи Паші річне випадкове, що в майбутньому йому заповідається і печать великого візира що Чобан зрівнювався з валькуватим Ферхадом Пашею, який зневажав усіх членів дивану тільки тому, що був одружений з султанською сестрою Сельджу Султанією. А ромелійського Беглербега Ахмеда Пашу, який щосили рвався до найвищої посади в дивані, просто знищував. Ахмед Паша замінив старого Касима Пашу, Султанового вихователя, який попросився на спочинок, і Ладен був поступитися місцем четвертого візира навіть в такому зарізяці, як румелійський Беглербег. Ахмед Паша під Білградом, здається, справді перевершив звитяжливість усіх. І Сулейман ще й по в Стамбул осипав ласками відважного Беглербега. Та водночас султан, який розумівся на людях, бачив, що Ахмед Паша служити для чужої слави не вмів.